I takojnë vetëm Zotit tonë, Allahu Gjelle Gjelaluhu, për sëndajtjet, begatia, mirësia Zotit Gjelle Gjelaluhu, bi më të mirë në njërzimit Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, pastajnë bi shok të ti besnik, bi familjen e ti të ndarëshme, bi gratë të ti të patshta e të gjithë besimtarët e cilët të ndjekin dhe pasojnë rrugën e ti me të mirë dherin e ditën e kiametit të ndëruar, në gjematlit, të ndëruar, të prandishëm me lejnë e Zotit Gjellë Gjellëlu, dhe të ndajmë disa qaste, disa minuta, për para khutbës e gjumas, që të kshillohemi me disa fjalë të Zotit, me disa fjalë të Pingamberit, salallahu aleyhi ve sellem, me më njërë që të vazhdojmë më tutje, të vazhdojmë me veprintari, e cila na depononë, arkën rrethesorin ton për ditën e fundit, për ditën e llogaris për Para Zoti Xhelle, Xhelle Xhelalu. Gjithë jumaja e parë pas Bajramit dhe mund ta quajmë jumaja e dytë pas muajit të beqeshëm të Ramazanit, e ç'zakonshëm neve hasim në një lloj defokusimi dhe një lloj humbje të barashmëshimit dhe stabilitetit të njerëzve kur muaji Ramazanit përfundon. Dhe kjo nuk don filozofi dhe nuk don ë akuzë për keç mendim ndaj njerëzve, ngasë xhamit tona janë dëshmia më e madhe. Nuk ka mundësi askush never me na thon se po mendojmë keç dhe po ndjellim keç për njerëz ndërsa ata janë të kundër të në asajt që ka neve po themi. Dhe kjo është fakti mëj madhë se njërëzit shpesh herë gjikojnë dhe marrin vendime nga epshi, nga tekët e tëre. Ndërsa faktët gjithmonë flasin të qka tjetër. Për shembul, ja për shembul, kjo të tërcelin neve po flasin. Mos stabiliteti, humbja e qëndru shmëris, mos vazhdo shmëria në pun të mira, Pas muaj të Ramazanit e në vend dilemë, e vendos në dyshim, atëse qka ka vepru njëri unë Ramazan. A thu valë, si ka mundësi që Gjamit me qenë të stërmbushora në muaj në begatë shumë të Zoti Gjellë Gjellëlluhu dhe me përfundimin e muaj të Ramazanit dhe me ardhjen e ditës e bajramit muzbraz Gjamit, muzbraz Namazlit, muzbraz veprimtaria e njërzve dikun është një defekt dikun është një smundje dikun është një, një penges e cila nuk le njërzit me vazhduhe andaj nuk ka mevoj për ta ngarkue vetë vetën për ta kuptu këtë fakt nga se neve e shofmi nëse nuk kuptojmë në aspektin uh, shpirtror atër kuptojmë në aspektin formal dhe në aspektin e, e numrave edhe numrat që janë ata numra edhe numrat nuk janë ata numra edhe e, boloki nuk është aj bolok edhe veprimtarit në shtëpi nuk janë ato veprimtari andaj neve duhet pat pa jetërësushëm dhe do mos dëshmëris që ta diskutojna ku është kjo problematik ku qëndronë defekti pse njerëzit në Ramazan kanë vullnet dhe kanë vrolë të veprimtarive dhe me përfundimin e muaj të Ramazanit neve e shofmi se njerëzit kanë lëshuë kanë humbë atë që ndrushmërin dhe atë stabilitetet cilin e kanë pasë në Ramazan. Të nëruar të pranishëm, meve do të mundohemi që në përmjet disa ajeteve të shkoqisim ku është problematika, ku është defekti, ku është ajo e cila njërzit i banë që mos tjenë stabil në fejnë e zoti gjellë, gjellë, gjellë, luhu. Do të ndalimi me lejën e Zotit Gjelle Gjelalu Me një fjallë të ajshës Radhi Allahu Anha E pastaj do të kalojmë Në ajetet e Zotit Gjelle Gjelalu Të cilat do të na e Sësharojt neve dukshëm Ku është problematika Ku është ajo pjesa e pa formume E pa ndërtume E cila ju mungon njërzve E që preja saj Pastaj rjedhin këtë këto Këtë këro probleme Transmetonima muslimi Nga Aisha radhijallahu anha Sa një dit për ditve E kanë pyt Aishën Bashqortën e pengamberit Salallahu aleyhi sallem Dhe i kanë thanë I ojnana e besimtarve Ki mundë si Me na tregu diqka Prej ditve të cilat I ka vequ pe pengamberit Salallahu aleyhi sallem Pra e pysin Aishën Radhijallahu anha gruje në pengamberi së sellem e cila edin, e din a ka diçka nga pengamberi së sellem brenda ata jashtë e kanë pa po ta shofë me brenda brenda shtëpisë të ti brenda kulmit të ti se a është i njëti pengamber alehi salatu së sellem në veprimtarit e ti i than a ka ndë një dit apo dit të tëra të cilat i veqon pengamberi alehi salatu së sellem Tha Aisha radiallahu anha La Jo Për nga mberi se sellem Nuk ka vequ dit Aisha radiallahu anha E kuptoj Atë thelbin e pitjes të cilën jabanën Nëse dhët dikush Po nuk janë disat dit dveçanta Themi po Janë ditet e Ramazanit Janë ditet e dhulhigjës Janë dveçanta Por se e kuptoj E pijet ura Pitësin se ku e ka Problemin. Ku ish problemi? Tha, a më skandu një dit, në qëto dit, ta mormi në atë uh, thelbin e sevapëve, e pasaj të lirohemi. Aisha radiallahu anha tha, jo. Ska kësi ditë për nga beri, ale i salatu selam, pasaj tha, Aisha radiallahu anha, kene ameluhu dimeten. Kështu tha Aisha radiallahu anha. Qëtë dhe me thonë kjo adithë? Aisha qështë ju përgjithë, tha jo, s'ka o ditë, s'ikur që janë këto sezonalet të na, sezonal i, i, i periudës së caktuar, apo dhe pas taj e endërpërjtë veprimtarin, tha Aisha radhjallahu anha, jo, së shkështu për nga mberi ale i salatu e selam, por qështë për nga mberi ale i salatu e selam, tha veprimtaria e Muhammedit ale i salatu e selam, është dimetën, e pa ndalër, së nëllët hiqë. Kini balasish, veprimtaria e pengamberi të leji salatë të selam, është dime. Dhe kjo fjalë, nëse do të dikush, a e kemi na në fjallorin ton, ne e kemi në fjallorin ton, bashkë që ashtu që shkarë në gjuhën arabe. Që shkarë në gjuhën arabe, ne e kemi në në fjallorin ton. A nuk e përdori njërzit mi bo davam, Mi bo një punës davam, e përdorin dhe kjo është qështë jashka e ka përmen, a isha radiallahu anha. Pra cilë është pika? Pika është se, neve duhet ta, hulumtojmë, pse njerëzit s'kanë të vazhdushmëri, pse ndërpresin punën, pse e këputin punën, pse a i cili falejnë Ramazan, agjeron të në Ramazan, punon të pun të mira në Ramazan, ku është jashtë Ramazanit? Qka e pengon jashtë Ramazanit? Ondaj neve do të mundohemi me lejnë e Zotë i Gjelle Gjellalu hu që në përmet ajetëve të caktuarat e Zotë i Gjelle Gjellalu hu të diskutojmë këtë pik shumë të rëndësishme të diskutojmë këtë pik shumë të rëndësishme Allahu Gjelle Gjellalu hu të ndëruar që më të li në surën El Fatiha surë e cila neve na është obligu që të aledzojmë 7 më të herë në ditë farëz apo dy sa në saba, 4 në ndrek, 4 në i kindi, 3 në aksham, dhe 4 në jaci. 7 më të herë duhet të ledzojnë, surën e lë fatiha. Dhe kjo përsëritje kësaj sureje nuk është rasi, nuk është rasi e zxedhura fatiha dhe e përsëritur 7 më të herë ndit. Në Nësi ashton edhe sunetet, apo edhe na filet e shumëta, surja fatiha përsëritet shumë. Kjo në aspektin individual Por një njëri musliman Hakikat 17 herë për sërit farz Por edhe sunetet E ka lën numrin Shumë të matë surja El Fatiha Kjo në aspektin individual Në një gjami Në një gjami të vetme Në gjdo personi cilë e le lezon Ka 17 herë në dit Gjemati një gjami Në tërsi e lezon Me qindra dhe mira herë fatihan Apo Pra një herë Një njëri shtatë më e Një gjami Me mija herë ledzohet fatiha Ndit 10 gjami Sa e ledzohet fatihan Me qindra mira herë Një qytet Sa e ledzohet surën fatiha Një qytet që i ka Dikon 100 e diqka gjami Me miliona herë Surën e fatiha Por sa e lexon një krahinë e madhe, një shtet i madh me milion dhërë lezot ndet sureja El Fatiha. Ne semani është shtet madh, nga shtetet arabe, nga vendet arabe, Egjipti e kështu me radhë. Me një ditë, sa xhamia, me mijëra xhamia, me miliona njerëz e lexojnë surën El Fatiha sa herë. Sa çka i mundsi me fut në në bilanc? me miliarda, miliarda her në dit ledzohet suraja el el Fatiha po mirë për dit qka ledzohet surja el Fatiha një një aft kretë musliman qka ledzohet surën Fatiha zi cëli prej tëre qka falet 7 mët her në dit sa her ledzohet surja el Fatiha ata shifrat vine blokohën nga Anë a jonë, pëse s'ka mundësimi futë në, në logari. Kërë pra, një ditë thamë, me miliarda herë ledzohet, po një aftë, po në muajtë, po për një vitë sa ledzohet suri e lë feti, ha? Problemë është me ebo logari. është problemë me ebo logari. Dhe e shkjo sure, dhe kjo është fazë më përsërit. E djetarë kanë dhënë, nga ky bëllëk i malë i përsëritjes, ka një sekretë ka një fsetësi surja Bekara nuk përsëritet kështu as një surë bile nuk përsëritet kështu përsëritin surët e voglë ndoshta nga të të cilët normal nuk kanë bolok të hibzit përsëritin për surja e në fatiha skana mas për surën fatiha me miliarda biliona herë përsëritet kjo surë a thu val qka ka në këtë surë pse kjo surë përsëritet ka së të nivelleve të qifrave shumë të larta Të ledzimit Allahu Gjelle Gjelal Në ka të regu në gjune për nga mberit Alehi Salatu wassalam. Se kjo sure është nga sure të cilat I është vequ për nga mberit ton Muhammedit Alehi Salatu wassalam. E kjo sure Tani neve mund të themi se Me gjithë këtë përsëritjet madhe Me miljardë dhe bilionë e herd Në ditë e më së folmi për Ditë të shumë të gjumaja e javë E, jav, e, e muajt A thuvall, e kemi kuptu në këtë sure E kemi kuptu surën e fatiha Të cilën po e përsërisim Suri e Al fatiha Alhamdulillahi Rabbil Alemin deri Gajlil Makhdubi Alehim O në dalim Sa e përsëritet shumë A thërë, kjo sure është sureja që fillimisht Djetarët kanë thanë Gjdo ajet Gjdo kuptim Indonja ajetit Gjdo koncept i ndonja jetit Gjdo njarje i ndonja jetit Gjdo mesaj, gjdo porosi, gjdo udhzim i ndonja jetit Nga 6600 diqka jetet Kërrejt do me thanjet janë surën el-Fatiha Kërrejt do me thanjet janë surën el-Fatiha Dhe kjo është për mërkullive Zoti Gjelle Gjelaluhu Ky fara është për mrekullimet Allahu e Allahut xhelelalul. Ata çka ka shpërndar në shumë ajete e ka thënë edhe në në surën Al-Fatiha. Në shtat ajete. Dhe kjo për mrekullimet mëvoja që sendin e madh më e fut në diçka të vogël. Sigur çë është transmetimi i njohur kur e kanë pyet djalin, shejtanin kur e kanë pa duke çajt dhe duke u mërzit kur ka vdek një hojh dhe një nzanë si dijes dhe një njohës i Zotë i Gjele Gjeleluvu dhe kanë fillu me qajt i blisi dhe kur ka ndek musliman të thjesht nuk ka qajt qashtu dhe e kanë pytu shtarë të vet pse ti kur des një hojh kur des një njëri lapsit një njëri libras një njëri cili di pse kanë dhe kur vdesin muslimant shumë që ka bojnë i badet pëse nuk qanë qashtu atare u um mundu me e ja u shpegu kotë atare tha shkojmë dhe i ty u kalzoj realisht praktikisht pëse qaj shkonë të plotë prej i badet gjive dhe se të i banin adhurim Allah u gjelë gjela prej muslimanve të dhjesht dhe i pyti ata a ka mundësi Allahu gjele gjeleluhu Tër ruzullin toksor Tër këtë takat të malë tokës Këtë këtë uh, fizik të malë dhe Trup A ka mundë si me e fut Në një vez dvogël Dhe shumë për e tëre Ramë për e tesi Tanë të s'ka mundë si kjo me e madhe Se mu fut në vez Keni parasysh Kretë ruzullin toksor me e fut në vez Ta s'ka mundë si zbahët kjo punë Tha shikoj, shikoj se si rëshqasin së ta sa shpejt. Këta me një pytje, a mundet kjo së mundet? Kjo problem, kjo problem në iman. Tha shkojmë të njëni cili le zonë e mësën. Shkojmë të njëni cili di edhe e njefa lohu gjele gjelelu dhe është njëri cili e mban titullin i dishëm. Shkun dhe i tha, a ka mundëci i zote jotë me e fut këtë ruzullin toksorë Në një vezë të vogël, a ka mundsi? Tha ka mundsi. Ka mundsi edhe tiçka jetun mbo pyetje, ka mundsi dhe të futë në zjarr. Por e kuptoj se bekujt janë pyetja. Sa si ka mundsi? Sa i cili e ka gjanuar zgvolon. O shëthisht. Ai i cili e ka zjeru, ai e ngushton. Edhe kush tho të si ka mundsi me futë Apo, mundët dhe vezvesja me hangër t'i kanë, si ka mundësi ketë këtë ruzur toksor, me me me tonelata barë dhe pesh dhe rëndes, me e futë në një vezë, ja. A ka mundësi, zotë i onë gjellë gjellë, luhu, njëri unë komplet, që shësht tash, me gjatsinë qka e ka, dhe me peshën qka e ka. A, ku, a ka mundësi me e këti në pik ujë, është teori shumë e thjeshtë. Është teori shumë e thjeshtë e thënë. Dhe prapë e thënë prap çish çish ka thënë. Andaj kjo është edhe belaja e njerëzimit. A ka mundsi Allahu Gjallahu i zelwala me kthin njeriu pasi të bëhet dhe me kthi çish ka thënë, po njeriu shumë shumë shpejt haron. Kjo pesh tani, kjo fizik, kjo ki kjo, kjo formës e tanishme. Bazat i gabosë një pikë vogël. Ajo pikë e vogël e zmadhu. Aiçka e ka zmadhu e zvoglon dhe e fut prap çati ku ka çën. Andaj tha, "Po, kët kët ruzull e fut në vez." Atar, ne e duam ta kuptojm një sen shumë më rëndsi. Sa bej Gamedi sallallahu alaihi wasallam, tha, "Kjo sure është sure me të cilën o zhveçu ummeti Muhamedit alaihi salatu wassalam, po me gjithë kët numër të madh përsëritjeve nuk e kuptoi njerzit." E lezojnë, Elhamdulillahi, Rabbil Alemin Por se nuk meditojnë ta Nuk djerin kuptime E lezojnë, Arrahman, Arrahim Rahmani I gjithë mëshirë shmi Mëshirë bërësi I cili e mëshirën kanë doje Por a e kuptojnë Realitetin e kësajna Qka përdo të zotë jonë gjellëvala 7 më të herndit Arrahman, Arrahim Arrahman, Arrahim Pse, qka të ka këtu Malik jo middim A i cili gjikon ditë gjikimit, a e kuptojnë që ka të më tonë me gjikut ditë gjikimit, o është një mesele shumë e madhe, por se njërzit shumë pak kanë kuptim dhe konceptet e kësajsureje nuk i kanë shumë të njohura. Andaj, të themit të tema e parë që ka e patëm dhe jo ishte, mostabiliteti i njërzve pas Ramazanit, edhepse mostabiliteti të djetarët nuk egziston kështu me këtë tërbë nuk eksiston të musliman të par mos stabiliteti mas Ramazanit këta na e kena shpik pse val nga se të na ka ndodh mos stabiliteti mas Ramazanit të ata nuk njifut kështu nuk mund është ti me gjith të ebu Hulejra, të ibni Abasi të ebi Musel Eshari të ebu Bekri të Eomeri së mund është me gjith të ata që kanë diskutu ndë një tem së mund është me gjith stabiliteti mas Ramazanit Kjo është një temë shumë e panjohur për ta Pse valë nga se nuk ka egzistur si, si fenomen A se të abenët, a se të abit të abenët Ska egzistu, a duhet të jemi të qëndrushën pas Ramazanit Kur ka ndodhë kjo? Ja në këtë vitet e fundit Në këtë shekuit e fundit Që ka pëndodh? Pëndodh kjo, që ka pëndodh? Most stabiliteti në muajnë e Ramazanit Si kur mos me pas qenë, a njerin Ramazan dhe jash Ramazanit Sikur mos me qenë të njëtë të gjamia Sikur mos me thiri njëtë jezan Sikur mos me uka në njëtë athiri e Zotit Gjelle Gjelalu Dhe kjo është problem shumë i malë Që i sikletave dhe njërzit e, e dijes dhe gjalarët Pse? Ku është defekti? Ku është vesi? Ku është smundja? E neve të të mundomi me lejnë e Zotit Gjelle Gjelalu Nga surja e lë fetiha Që të rvatemi nga dzirja e këtëre kuptimeve Ta shofëmi se ku ë Prej, asaj qëra përmën djetarët, nga surëja e lëfeti ha, është surëja e lëfeti ha, indihmon njëriut dhe njerëzën përgjithsi me përsëritje në shumët që ta formojnë vetë vetën. Apo, diçka e cita përsëritët shumë, i e përgjithë shumë, sikur ushtimët edhe pijet, njëriu në formojnë, dhe varsish prej ushqimeve që ka i ka mor në të formë edhe fillon edhe zhvillohet nëse janë të shëndeshme dhe janë të natyrshme ashtu edhe merë edhe imunitetin njeriu apo jërasisht është e, e preferuar edhe në Kur'an po edhe në mjekësi që foshnjët të ushqejen me, me gjinjin e nanës vet nga së është në tërshmëria më e fuqishme aty andaj, varsish nga, nga ushqime që ka i marmi, ashtu edhe Ashtu edhe formohet njëri ju Allah për në, me na formu neve Për me na ndreq Edhe në aspektin E jashtëm Të namazit Po edhe në aspektin moral dhe shpyrtror dhe të ndërgjegjes Ne e ka caktu këtë surë Të ndush me kuptu fillemisht Dhe se nuk e disit qëta e ki u shqim Kjo problem tjetër Pra ajo qka neve Na formon Na ndreq Na ban Qysh duhet është suri al fatiha Shka që të rësure Tjerat sure janë shpjegimi kësaj sureje Tjerat ajete janë zbërthim Mëj detalë qëmë Kus ke kuptu këtu Ta ka së qartësua tje Apo Kjo sure është e përgjithshme Dhe i ka të nëgje i shura Do me thanjët E po dikush smur vesh Edhe na jemi pre atyre Qa smur mi vesh një, Njëri e ka të kufizuar Kuptimin Atar Allah u gjithet zbët surën be kara as besura al Imran as besura al Nisa sura al Maida al Anam al Araf al Anfal at Tawbah Yunus Hud Yusuf sura Mowya sura Tumoya pse zbresim ta sure per ta zburthi pa kuptueshmend nga surja Fatiha por me gjithse surja al Fatiha os zburthi nesura te jera prapë se prapë, kur ta mirë është si ushqime mërë surë e fatiha. A e kuptum? Pra, ujë, nëse ka mundësi atje qëtësi. Nëse ka mundësi në alë qëtësi. Surë e al fatiha, Allah u gjelë e gjelë e ka po ushqime të përditëshëm. Sigur ujë. Ke mundësi pa ujë? Ke mundësi pa ushqime? Ska mundësi. Atërë surë e fatiha, është ushqimi 7 mëtë herë në ditë i konsumum. Farëzë. E pas taj si dush me mordë të dosë tjetër mele, 7-9 e ki farzë, dy në mëngjes, 4-në drejk, 4-në i kindi, 3-në aksham, 4-në jaci. Kjo që ka kupton? Këto i ki farzë. Pas kësaj konsumon ti si dushë. Dënë me falë sunnet, i falë. Dënë me falë na file, i falë. Po pasurën fati ha nuk shkonë. Fa venga mberi a lehi salatu dhe selamë. La salata liman lam yaqra bi fathatil kitab. Ska namaz ai cili nuk e lexzon surën El Fatiha, ska namaz. Pse vall? Ja se sura El Fatiha është bazamenti i udhëzimit të njerëzve. Ës bazamenti i udhëzimit të njerëzve. Andaj ata çka duhet ta kuptojmë se surrat e vogla janë shpjegim dhe zbërthim i surrës El Fatiha përse ajo e cila konsumohet Dhe merët si bazament i nërtimit të njeriut është surja e fatiha Pra ndihmo është me këto detale të sureve të tjera Por kur ta merësh e mërë surë e fatiha Por bazamenti që duhet ta kuptojmë është Shka në thot kjo sure? Shka në thot kjo sure? Por kurrejshëtje Por ta ditë këtë informacion Surja e fatiha është surja më e madhe që shpjegot në libra të muslimanve dhe në gjdo të pësir, dhe në gjdo shpjegime, apo libat muslimarve ko e shpjegohin Koranin, qka thoi? Aty e jopin maksimumin në surën fatiha. E jopin maksimumin në surën fatiha. Pse nëse kuptohet kjo, tani më vendosën bazamentet, vendosët tërmologjit në bitë e cilat do të vazhdojnë rrugën e shpjegimit, e nëse këtu njeri ju nuk devion, kërej tjerat i kuptohet. E këtu nëse ka mangësi, ato tjerat nuk i kupt Andaj shikohle matë, shikohet jetartë e, e japin më të skajshmën që ka mundësi dozën më të madhe e japin në shpjegimin e surës e fatiha. Kut kuptohet kjo të të të kuptohen natyrëshëm. Allahu gjelë gjelë luhu surja e fatiha ka mundëcila me shpjegu për ditë dhe prapë me me të pashpjegume. Argument? Argument se ti e ki farcë për ditë me lezu. Dhe për ditë qka e lezonë dhe në gjdo re qatë qka e lezonë Ajo që as kërkuan ditën e ardh është tjetër nga ajo e cila është kërkuar para në herë. Mafisht, në recitatin e parë kur lexon elhamdulillahi rabbil alamin, në recitatin par, e parë farze kim e lexon. Kur të vjen recitati i dytë, me lexuar surën el-Fatiha, kërkesat në recitatin e dytë janë tjera prej kërkesave të recitatit par. të parë. Te ti tash li po diçka tjetër. Kur të vjen namazi tjetër, tani kërkohet prej teje Diçka tjetër nga ajo e cila është kërkuar, edhe pse e njëjta sure, e njëjta sure, e njëjta ajete, kërkesa brejtë është diçka tjetër. Te ti kërkon tjetër diçka më pak. Tjetër diçka më kuptu, tjetër diçka më e vendos në kokën tonë edhe në në shpirtin tonë. Prandaj shikoj sa e madhe është kjo sure. Shikoj sa e madhe është kjo sure. Subhanallahu xhel xelalu. Alhamdulillah rabbil alamin. Falënderimet i takojnë Allahu xhel gjella gjalalu kto bazamenti ku na deshëm me ezborthi sadopak pse njerzit defokusuan dhe e, i pson nje loj prmbysje pas amazonit cila es vesi apo emeta apo aj ileti ku ata prmbysa dhe e humbin stabilitetin shikosh qeta allahu gjalalu alhamdulillahi rabbil alamin Dhe ju në përkëthimet e zakon që me keni të përkëthirë atje, falendërimët i takojnë Zotit të botrave. Kjo është përkëthimi i cili normal me një shpreje, me një, një fjallë është kështu delë, por kjo nuk është kështot. Kjo ajet nuk e thotë këta, faleminderit nuk thotë, këta duni me kuptu fillemisht. Po natë që këtë gju e dimë dhe qashtu e kam përkëthi dhe ata ju janë përstotë por ajeti nuk thot faliminderit as pëngat as pëllark se faliminderit në gjuhë në rabi i thëjnë shukër i në të shkuruhu i rdahu lekum ka thënë Allahu gjelën ajeti tjera si ta falenderone Allahun aja u shtënë të mirat shukër, qëqirë, që ka thëjnë anë që kjo a faliminderit a elhamd nuk e faliminderit elhamd nuk është faliminderit argument, argument është se pëngamberi jonë salallahu alaihi sallam ka thonë hadithës e ka në dirimam Ahmedi, ka thonë kush nuk i falenderon njerëzit se falenderon Allah men lemje shkurin nës lemje shkurin la kush nuk i thotë qëqir njerëzve si i thotë asë qëqir Allahu gjellë gjellë kjo është ajo faleminderi dhe mirë njohja djetarët kanë thonë pëngamberi alaihi salatu së selam këtu nuk e ka përdojshprejen kush nuk ju, nuk ju jep hamd njerëzve Si jepë hamd Allahut Gjelle Gjellalu Pse se nuk lehot mi u dhon hamd njërzve Nuk lehot dikush me të bo një të mirë dhe mi dhon elhamdulek Ty të takon hamdi, së takon Me të bo matë mirën, qka mundet me të bo njëtën të ande Nuk i takon hamdi, qka i takon, i takon shukri Këtë në termet e cilat i përdor Korani Mirë për në surën e fatiha ku zoti jo në gjellëvara ka dhanë, elhamdu lillahi, rabbi lalemin, falëndërimët, s'kemi tjetër shpreje, handi të konë vetën zotit të botrave, këtu është ajo e meta e njerëzve, ku nuk e kanë kuptuhe, qëka i bjetë që kja jetë? Qishë i bjetë që kja jetë? Ta t'i përnë kajim el gjozije, në shpegimin e surës el fatiha, elhamdu, handi dhëmë dhe thanë, Se Zoti jon, i cili cilçohet më vonë, me emrin Allah, Ar-Rab, Rabbul Alamin, Rahman, Rahim, Malik Yomid Din, pas emra i ka përmend Allahu i Gjallëvolla. Çunqi emër, këto emra të cilat janë për një çënje i takon çati Hamdi. E çka i bë Hamdi kët rast? Thot, ai është i denj Meritor I falenderuar I madh Edhe nëse, falen, nëse se falenderon kërkush Kjo është qëllimi i këti ajetit Pra Allohut i takon Privilegji ma i madh Eksluziviteti ma i madh Për të qenë i adhurum I falenderum I ndërum I raspektum I lartësum Edhe nëse kërkush Si thotë faliminderit Edhe nëse kërkush Argument Ai ka qenë i falenderum Pa pas krije e sa ka qeni madhë papas krijesa, ka qeni falendërum para se me kriju tokën dhe qijëllin, ka qeni falendërum para se me egzistur rebelat prej mos falendëruzve, ka qeni madhë zotë jo në gjellë gjellë lu, para se me dalë dikush i cilë e ka diskutu, apo a duhet, as duhet me ngu Allahu në gjellë lu ala. Andaj tha Allahu te barek i vëtala, Elhamdulillahi Rabbil Alemin. Ati ta kanë falendërimi zotit të botrave, Pse i takon, sepse është zot i botrave. Sepse është zot i botrave. E ta shpikëthejme që të tërve çka e kanë hun pak rrugën pas Ramazanit. Ase na dhimëtën të qëta e kena. Dhimëtën e kemi të taj ku, ku, ku ka defekt. Allah u gjelluala, po në thotë, dhe po ju përcjela tërë mesajsh. Une falendërohëm, u falendëroha për juve su falendëroha. Ke nuk prish punë ajoja nuk brish pun. Allahu xhelalala nuk ndryshon gjendja e tij. Allahu nuk është një çejnje e cila për hir të frymave dhe valve dhe ndryshimit të klimave dhe ndodhive ai ndryshon gjendjen. Kela, kurse se Allahu Samad i pandryjushëm. I pandryjushëm në çejnjën e tij, ndërsa veprimtaritë e tij janë ndryshueshme. Apo sot na ka kriju neve ku të vdesim na vjen tjetri. Por kjo është në Veprimtarit e ti Por se ajë si kryuës Mësme në pas kryu neve Ajë i shkon kryuës I shqen kryuës Që ata shka s'ka në fmi Apo që ka falë allohu fmi Allohu mbetet kryuës Prapse prap, anipse si ka dhona ti fmi Edepse ndoshta në mdjenjat e ti I ka humbaj koncepti kryimtarit e zotit Por se Allohu gjelësht Me cilësit e ti u falëndëru su falëndëru Andaj, për shka këse është rap bule alemin Ajo është i falëndëruar E po ju thotë atyre të cilat janë sezonal Ju kini mi bo dam vetës, jo muhe Ju kini mi dëmtuve të vetën, jo muhe Pse valë? Nga se Allahu është i falëndëruar E falëndëruat apo jo? Atar ku është problemi? Atar shikoni ju halin e juve Shikoni ju gjendje në juve Qka të të mbetet me juve nëse ju nuk jeni afërt madhit? Qka të ndorë dhe me juve nëse ju nuk jeni prana ti cili Kërrejt burimët e mirësis dhe begatis Ja ndorë në ti Si kur dikush me than Jam fukara Jam në skamje Jam në gjenjët vështir Jam miskin a, Jam në vojtar Ska mas një sent Por une nuk jalejoj vetës me shku të pasanikt Dhe me kërku ndin Nuk jalejoj vetës Dëmëtimi kujt i bje Ska mnorit Të skia i ka Që kjo është problemi, kjo në nivele dhe raportën dërnjëzore, apo, qka i dëmtonë pasunikin nëse ti, apo, nuk bashkëpunon me ta dhe smundojshme edhe ti më ngrit, qka i dëmtonë pasunikin, a i vazhdojnë, apo, e, e me zotin të unë gjellë gjellë e luhu, a i cili s'ka nevoj për pare, s'ka nevoj për pasuri, s'ka nevoj për ari, s'ka nevoj për argjen, s'ka nevoj për krijesa dhe kretë të ti janë, Andë shikone, Zotë Ion Gjellë Gjellë Lusina, e mëson këtë madhështitë madhe, madhështitë madhe, Elhamdurillaj, Rëbbil Alemin, namazë i jëtë, zëqati jët, i jëtë, agjërimi i jëtë, haqë i jëtë, veprat e mirë atuat, nuk janë, nuk janë që i bojnë dobi ati, të bojnë ti mirë. Andë e ka thonë, shumë prej brezave të parë, s'ka maketë se mësë me të pranu fukaraja, s'ka lëmoshenë. Ska ma ketë se mësme të pranu fukaraja lëmoshen Se val nga se ketë dështu te, jo aj Ka mundësia aj të allohu ka me fitu shumë E ti s'kiku me pastruve të vetër Kjo sikur mësme mujtë me mor ujnë dhe mula Apo lëmosha është pastrim E nëse dikush së ta mundëson me pop lëmosh Ti sënë lahësh, sënë pastrohësh E sa njëri ju, që që që mëndon këtë punë? Andoj shikoni Allah u gjellegjesi na i ndrejq neve konceptet dhe përceptimet, mos e me ndove primtarin të mirë të andëm, se ti i ke ba mirë dikujna, asëse si, ti vetë mirë i ke ba vetë vetës. Edhe kur ke dhamë, edhe kur je falë, edhe kur ke botë, gjdo lejtë mire, ajo këthejet vesh të ti, ma dje kishkan shumë keqë, mës me pasë ku mu pastruhe. Kishë qenë shumë keqë, mës me pasë ku mu pastruhe. Shikon mu së në lejtë salatu vë selam të ndëruar gjëmatli. A e kishte kuptu këtë mesele Apo Musa Ale i Saratës Sëram E ka kuptu se mirësia Ba mirësia Me bo mirë është për veti Jo për tjerot Andaj kuru dëbu prej Firavunit Prej Egjiptit Dhe shkoj të një populli quajtur Medjen Dhe të një qyteti quajtur Medjen Apo Dhe në njëra si E kishte vra një njëri Pa dashje Dhe shkoj në tjedhe i shef divajza I shef divajza të cilat po largoheshin prej atyre njërzve ku për i kulot njët baktite të tëre, dhe shpe, shpejt me vrap, musa, shkon me bomir, shkon me ndihmua, me gjithë një mundësit me bomir, pse valë nga se ishtë në ikje dhe kishë nevoj me uafru të zoti qa allo me ndihmua, ishtë në ikje prej popullit zullumqar, kishë mbet pa valigje, pa pasuri, pa furnizim, kishte nevojë me ndërtur raportin me Zotin që aj më jashtë të mirat andaj e çosi punën dhe u kthye pse vall shumë ka nevojë aj për Allah çka ka nevojë Allahu për ta çka ka nevojë Allahu për ti mirë me pas Allahu nevojë për ti kur të vdesë çka bën aj kur të qënd çka ka bën ha shalla Allah i mavosh Allahu me pas nevojë për neve neve mrzitemi kur të kemi njërrës apo kur je në shtëpi vet sikletësh Kur je pa njerës, është ciklet. Kur njeriu mbet pa familjarët e tij, pikllohet, mrzitet. Pse vallë? Nga se këtu është i krijuar, por se Zoti nuk funksionon kështu. Andaj ti kupton as surja Al-Fatiha, për ditë na e kujton këta dhe na jep këtë kuptim. Ju keni nevojë, s'kam nevojë unë. Alhamdulillah, falënderojmë ti dakojnë Allahut. E pse është Zot i botrave. Dhe ajeta të cilat vijnë pastaj na pasherojnë edhe më tepër, se si duhet ta Perceptojmë neve Zotin e Botrave, se si duhet ta kuptojmë neve raportin me Zotin tonë Gjelle Gjelalu. Në e lusmi Allahun të bada kjove te ara, që Allahun Gjelle Gjelalu mës të abanë neve prej atërët të cilët me përfundimin e muaj të Ramazanit e përfundojnë a lidhën me Zotin tonë Gjelle Gjelalu. Po ndabanë Allahun prej atërët të cilët mas Ramazanit e kalzojnë dhe e shfacinë dhe manifestojnë se a, është pranur Ramazani apo jo. E lush me Zotin ton gjelle gjelalu, jo, që Allah u te barek jove talat në mundëson që t'i kuptojmë ajetët e Zotit. Fjallët e për nga mberit tonë, sallallahu aleyhi ve sellem, e lusin i Zotin tonë, Allah unë të barëke vë të ala, që Allah unë të nëjepë energjit, nëjepë motiv, për të vazhdu me punë të mira, për pun të vazhdu me punë të kajrit, për me vazhdu me ibadete dhe me punë të cilat, e fitojnë, razillokën dhe kënatësin e Zotit, gjelle gjelalu, e kulu qauli hadha, wa astaghfirullahi li, wa lakum fa astaghfiruhu, innehu hu al-gafur rahim, wa alhamdulill